Чоловіки з Марса, жінки з Венери книга бестселер американського психолога Джона Грея. В основі підходу до відносин між чоловіками і жінками у книзі використовується як метафора припущення, що чоловіки і жінки настільки різні, що їх можна вважати вихідцями з двох різних планет. На противагу багатьом психологам, які більше звертають увагу на схожість між статями, Грей акцентує увагу саме на відмінностях. Роблячи це, автор намагається допомогти читачам краще розуміти свого партнера та взаємодіяти з ним більш успішно. Він пропонує практичні поради щодо того, як подолати конфлікти, як уникати непорозумінь і як зберегти гармонію в стосунках. Особливість цієї книги полягає в тому, що вона допомагає читачам побачити свого партнера з нового ракурсу, з розумінням його чи її особливостей та потреб. Водночас вона надає інструменти для поліпшення комунікації та відносин. Книга може бути корисною для тих, хто бажає покращити свої міжособистісні відносини та підвищити рівень розуміння в парі. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Джон Грей. чоловіки з Марса, жінки з Венери. Відносини – це праця. Цю істину знають всі. Але коли трапляються кризи, ми часом ведемо себе зовсім не так, як хотілося б. І якщо для одних проблеми – це всього лише можливість дізнатися один одного краще і разом впоратися з ними, то для інших це відмінний привід для розлучення. Книга «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» розповість вам про те, що найцінніше і в стосунках, і в любові в цілому. Книга хоч і написана давно, але майже вся інформація з неї актуальна і донині. І такою залишиться ще дуже довго. Адже тут немає нічого незрозумілого, все просто, як і саме життя. Якщо ви хочете стати кращою людиною для свого партнера, якщо ви хочете краще розуміти себе і коханого, тоді вам варто прослухати книгу «Чоловіки з Марса. Жінки з Венери». Ця книга розповість про те, чим чоловіки відрізняються від жінок і навпаки, а тому її повинні прочитати представники обох статей. Ви зможете краще зрозуміти те, чому ваш партнер робить саме так, а не інакше. До того ж, кожна людина по-своєму проявляє любов і по-своєму приймає цю любов від інших. Глава перша. Чоловіки – вихідці з Марса, жінки – з Венери. Уявіть собі, що про батьківщину чоловіків був Марс, а жінок – Венера. В один прекрасний день марсіани, дивлячись в свої телескопи, угледіли в них венеріанок. І завидовище розбудило в мешканців Червоної планети невідомі досі почуття. Поголовно закохавшись, марсіани швиденько винайшли космічний корабель і помчали на Венеру. Дами зустріли їх з розпростертими обіймами. Інтуїція давно підказувала їм, що цей день коли-небудь настане, і їхні серця відчинились назустріч ніколи ще не випробовуваної любові. Любов між венеріанками і марсіанами найчарівнішим чином змінила їхнє життя. Вони насолоджувалися товариством одного, спілкуванням і тим, що могли робити разом. Діти різних світів, вони відкрили безодню цікавого в тих, що були між ними відмінності і прямо таки впивалися вивченням один одного, своїх настільки різних потреб, схильностей, манер поведінки в тих чи інших ситуаціях. Довгі роки прожили вони в любові й гармонії. Але ось в один прекрасний день їм заманулося перебратися на землю. Спочатку й тут все у них йшло чудово. Але... Вплив земної атмосфери виявив таке, що одного ранку, коли нічого не підозрюючи чоловіки і жінки в черговий раз прокинулися, виявилося, що всі вони частково втратили пам'ять. Причому ця амнезія носила досить своєрідний, вибірковий характер. Як марсіани, так і венеріанки забули, що вони походять з різних планет і що внаслідок цього вони і самі різні. Одного єдиного ранку вистачило, щоб з їх пам'яті начисто стерлося все, що вони встигли дізнатися про свої відмінності. З того самого ранку чоловіки і жінки почали конфліктувати і продовжують займатися цим донині. Різні, різні, не знаючи, що їм і належить бути різними, чоловіки і жінки не втомлюються нагромаджувати один на одного горе образ і докорів. Ми сердимося і розчаровуємося один в одному, саме тому, що забули цю найважливішу істину. Ми очікуємо від протилежної статі тих же реакцій і тієї ж поведінки, що й від самих себе. Нам хочеться, щоб він чи вона бажали того, що й ми, і відчували так само, як ми. Ми помилково виходимо з того, що якщо наш партнер, партнерка, любить нас, то він, вона буде вести себе точно так само, як це робимо ми, коли любимо кого-небудь. Така позиція приносить нам одне розчарування за іншим. І ми мучимося самі, мучимо себе і партнера. Замість того, щоб вибрати хвилинку і спокійно, терпляче, як дві люблячих людини, розібратися в наших відмінностях. Ми помилково виходимо з того, що якщо наш партнер любить нас, то він буде вести себе так само, як це робимо ми, коли любимо кого-небудь. Чоловіки помилково вважають, що жінки думають, відчувають, реагують на ті чи інші речі так само, як самі чоловіки. Жінки помилково вважають, що чоловіки думають, відчувають і реагують так само, як вони – жінки. Ми забули про те, що чоловіки і жінки від початку відрізняються один від одного. В результаті наші взаємини рясніють непотрібними суперечками і конфліктами. Усвідомлювати ці відмінності і поважати їх – ось що потрібно, щоб відносини з протилежною статтю перестали бути нескінченним ланцюгом зіткнень. Якщо не забувати, що чоловіки походять з Марса, а жінки – з Венери – то можна знайти пояснення буквально всьому. Різні. У чому? Вся ця книга присвячена детальному збору і вивченню відмінностей між статями. Кожна глава буде відкривати вам щось нове і важливе. Ось найголовніші відмінності, дослідженням яких ми з вами займемося. У розділі другому ми побачимо, наскільки по-різному чоловіки і жінки оцінюють різні речі, явища і обставини, і спробуємо розібратися в двох головних помилках, які припускаються ними у взаєминах з протилежною статтю. Чоловіки зазвичай пропонують рішення, недооцінюючи почуття, тоді як жінки приймаються давати поради, про які, власне, їх ніхто не просив. Якщо ми постараємося взяти до уваги наші марсіанські-венеріанські задатки – то чітко зрозуміємо, що чоловіки і жінки роблять ці помилки виключно через незнання. Пам'ятаючи про існуючі між нами відмінності, ми можемо виправити наші помилки, і тоді кожен з партнерів негайно відчує зміни на краще. У розділі третьому ми розглянемо, як чоловіки і жінки справляються зі стресами. У той час, як марсіани в подібних ситуаціях прагнуть, якби відійти в сторону і мовчки обміркувати, турбуючи їх проблему, венеріанки відчувають інстинктивну необхідність поговорити про неї. Ви дізнаєтеся, якої стратегії слід дотримуватися під час конфліктів, щоб досягти бажаних результатів. У розділі четвертому ми поговоримо про способи мотивації поведінки представників протилежної статі. Для чоловіка стимулом є свідомість того, що його потребують, на нього сподіваються. Тоді як жінці просто необхідно відчувати підтримку і підбадьорення близької людини. Ми обговоримо три найважливіші кроки, спрямованих на поліпшення взаємин, і розберемося в тому, що чоловік і жінка повинні навчитися стримувати. Перше – те, що заважає їм відкрито виражати і віддавати свою любов. Друге – те, що заважає їм її приймати. У розділі п'ятому ми побачимо, що чоловіки і жінки зазвичай не розуміють один одного тому, що вони говорять на різних мовах. У цьому розділі наводиться невеличкий марсіансько-венеріанський словник, який має на меті допомогти вам перекладати з однієї мови на іншу вираження, які найбільш часто тлумачаться по-різному представниками протилежних статей. Ви дізнаєтеся про те, що чоловіки і жінки і кажуть, і навіть мовчать по абсолютно різним причинам. Жінки навчаться тому, як їм слід поводитися, коли чоловік занурюється в мовчання, а чоловіки, як слухати і чути, не відчуваючи розчарування. Глава 6 повідає вам про те, наскільки різні потреби чоловіків і жінок у сфері близьких відносин. Чоловік прагне подолати всі перешкоди, що відокремлюють його від предмета його почуттів, але потім неминуче відчуває необхідність трохи віддалитися. Жінки дізнаються, якою має бути їх поведінка в подібних ситуаціях, щоб чоловік після цього ривка вбік знову повернувся до своєї подруги, як повертається на місце відтягнута і відпущена гумка. Вони навчаться також обирати найбільш підходящий момент для якої-небудь таємної розмови з чоловіком. У розділі сьомий йдеться про те, що в позиції жінки в сфері любові, в її поведінці, відношенні бувають злети і спади. Деякі ритмічні, хвилеподібні коливання. Чоловіки дізнаються, як правильно тлумачити ці часто раптові зміни. А крім того, навчаться відчувати, коли їх потребують найбільше, щоб надати в цей час необхідну підтримку, беручи до уваги, що приносять непосильну жертву. З глави восьмої ви дізнаєтеся, що чоловік або жінка дають представнику протилежної статі таку любов, якої потребують вони самі, а аж ніяк не ту, яка потрібна партнеру. Чоловікові в любові потрібно перш за все, щоб його приймали таким, яким він є, цінували його, довіряли йому, і щоб він сам міг довіряти партнерці. Жінці ж важливіше за все турбота, розуміння і повага. Ви дізнаєтеся про деякі, конкретно про шість, звичайних речей, якими через незнання можете відштовхнути від себе свого партнера. У розділі дев'ятому ми поговоримо про те, як уникнути сварок, що заподіюють біль обом. Чоловіки дізнаються, що стаючи в позицію завжди правого, вони можуть просто вбити будь-яке почуття в жінці. Жінки ж виявляють, що слова і вчинки, які вони знову ж через незнання, вважають виразом їх незгоди, часто сприймаються чоловіком як вираз несхвалення, змушуючи його зайняти оборонну позицію. Ми детально проаналізуємо, як зазвичай протікають сварки, і розглянемо, як же слід поводитися перед лицем подібної ситуації. Глава 10 присвячена тому, наскільки по-різному оцінюють чоловіки і жінки знаки уваги любові. Чоловіки дізнаються, що для венеріанок будь-який з цих знаків, незалежно від того, чи це йде мова про дорогий подарунок, або про будь-яку дрібницю, зовсім не маючи матеріальної цінності. Однаково важливий і дорогий, тоді як вони, чоловіки, зазвичай вважають, що цілком досить одного дорогого солідного подарунку і не надають значенню щоденним маленьким дрібничкам. Настільки милим жіночому серцю. У цьому розділі наводиться список 101 способу, які допоможуть вам набрати очки в очах коханої. Жінки ж в свою чергу навчаться направляти свою енергію в потрібне русло, щоб, даючи чоловікові те, чого він бажає, змусити його цінувати себе. Глава 11 розповість вам, як слід поводитися і спілкуватися один з одним у важкі моменти життя. У ній йдеться про те, що чоловіки і жінки по-різному приховують свої почуття, і про те, наскільки важливо дати партнеру зрозуміти, що відчуваєте ви. Крім того, ви дізнаєтеся, як в листі поділитися з ним своїми переживаннями таким чином, щоб він зумів зрозуміти, пробачити і ще більше полюбити вас. Прочитавши главу 12, ви зрозумієте, чому венеріанкам буває так важко попросити про підтримку та допомогу. Ви дізнаєтеся, як фрази типу «Ти можеш?» або «Не міг би ти?» Змушують чоловіка негайно ощетинитись і навчитися замінювати їх іншими. Ви розберетеся, на які важелі слід натискати, щоб перемогти одвічну скупість чоловіка в натуральному вираженні почуттів і уваги, і до якої міри діявами виявляються стислість, прямота і точне слово. З глави 13 ви дізнаєтеся про чотири пори року властивих любові. Реалістичне уявлення про них допоможе вам подолати ті проблеми і перешкоди, без яких не обходиться жодна любов. У кожного з партнерів є своє минуле, яке цілком здатне вплинути на ваші стосунки всьогоденні. Тому необхідно володіти засобами, що підтримують чарівне полум'я любові і не дають йому згаснути. У кожній з глав цієї книги ви відкрите для себе секрети побудови і підтримки повноцінних і тривалих любовних відносин. І кожне з цих відкриттів допоможе вам на нелегкому шляху досягнення гармонії і щастя. Одних благих намірів недостатньо. Ви полюбили? Це справді чарівне відчуття, і здається, ніби це назавжди, і ваша любов триватиме вічно. Ми наївно віримо, що як-небудь зуміємо уникнути проблем, які ускладнювали життя наших батьків, що вже наша то любов не помре ніколи, і нам призначено бути щасливими, незалежно ні на що. Але в міру того, як чари розсіюються, і крізь їх серпанок все більш проступає реальне повсякденне життя, виявляється, що все не так просто. Чоловіки очікують від жінок чоловічого образу думок чоловічих реакцій, тоді як жінки шукають в них почуттів і поведінки властивих жінкам, ми стаємо вимогливими, дратівливими, жорстокими і нетерпимими в оцінці партнера. І ось виходить, що незважаючи на всі наші благі наміри прожити життя в щасті і гармонії, любов починає згасати. Невідомо звідки виникає ціла гора проблем. Накопичуються взаємні докари і образи. Спілкування розладжується, недовіра наростає. В результаті сварки, віддалення і відчуження. І в один прекрасний день виявляється, що від магії не залишилося і сліду. Ми починаємо мучитися питаннями. Як це відбулося? Чому це сталося? Чому це сталося саме з нами? Шукаючи відповіді на ці питання, найвидатніші вчені людства розробляли блискучі складні філософські та психологічні моделі. Любов вмирає, і це трапляється майже з усіма. Щодня мільйони людей на Землі шукають собі пару, щоб випробувати це абсолютно особливе, ні з чим іншим не порівняне відчуття, відчуття любові. Щороку мільйони пар з'єднуються в любові, а потім з болем розлучаються, тому що втратили своє почуття. З тих, кому вдається протриматися досить довго, щоб встигнути одружитися, лише 50% пізніше розлучаються. А з тих, хто все-таки продовжує жити разом, можливо, половина не можуть похвалитися повноцінним шлюбом. Хтось зберігає його з жалості до партнера, хтось з почуття обов'язку, хтось через острах нових проблем і необхідності починати все спочатку. Коли чоловіки і жінка пам'ятають про існуючі між ними відмінності і ставляться до них з розумінням і повагою, тоді є шанс, що їх любов розцвіте пишним цвітом. І лише далеко не всі виявляються в змозі зберегти і зміцнити свою любов. Але тим не менше це трапляється. Розуміння відмінностей, можливо, які не завжди лежать на поверхні, між протилежною статтю і нами самими, допоможе нам більш повно віддавати близькій людині любов, яка живе в нашому серці. І так само більш повно відчувати ту любов, яку дарує нам він. Належним чином, оцінивши й прийнявши як факт ці відмінності, нам легше знаходити конструктивні рішення і досягати того, чого ми хочемо. А крім того, і це, мабуть, ще важливіше ми навчимося найкращим чином проявляти свою любов і підтримку по відношенню до тих, хто нам дорогий. Глава друга містер. Вирішує всі проблеми, і комітет вдосконалення на дому. Жінки, скаржачись на чоловіків, найчастіше говорять. Він мене зовсім не слухає. Лиходій або повністю ігнорує слова своєї половинки, або, послухавши пару хвилин і вловивши, у чому власне справа, гордо вдягає капелюх з написом «Містер вирішує всі проблеми» і пропонує рішення, яке має на меті заспокоїти подругу і полегшити її життя. І дивується, бачачи, що та не оцінила цей жест любові. Скільки б разів вона не дорікала йому в небажанні вислухати її, все повторюється знову і знову за тим же сценарієм. Вона хоче уваги, співчуття, співпереживання, а він думає, що їй потрібно вирішення питання. Чоловіки, скаржачись на жінок, найчастіше говорять, «Вона намагається переробити мене на свій смак». Коли жінка любить чоловіка, вона відчуває себе відповідальною за нього – зобов'язаною допомагати йому зробити кар'єру, досягти більш високого становища і, як наслідок, намагається, щоб він став краще і досконаліше в усьому. Вона створює в своїй особі щось на зразок комітету вдосконалення на дому, і в фокусі її уваги виявляється перш за все він – чоловік. Скільки б він не противився непроханої опіки та підказкам – Вірна подруга тільки й чекає відповідного моменту, щоб прибігти на допомогу або дати найцінніші вказівки, що і як слід робити. Вона думає, що таким чином оберігає коханого від труднощів життя, а він відчуває себе під ковпаком. Його набагато більше влаштовувало б, якби вона брала його таким, яким він є. Здавалося б, одвічні проблеми. Однак впоратися з ними можна, а для цього перш за все необхідно зрозуміти, чому чоловіків прямо таки охоплює пристрасть до пропозиції рішень, а жінок – до переробки і поліпшення. Давайте, но ну, повернемося назад, в минуле, і поспостерігаємо за життям на Марсі і Венері, до того моменту, як їх мешканці зустрілися і переселилися на Землю. Це дозволить нам познайомитися з особливостями їх психології. Життя на Марсі Самовідчуття чоловіка визначається тим, наскільки він здатний досягати високих результатів. Марсіани цінують силу, діловитість, обожнюють змагатися. Хто кого обжене, хто досягне більшого в житті. Їх постійне заняття – самостверджуватися в своїх і чужих очах, доводити, що вони краще, сильніше, талановитіше інших. Їх самовідчуття залежить від того, наскільки вони здатні досягати високих результатів. Тільки успіх дає їм відчуття повноцінності життя, реалізації себе. Пріоритет цих цінностей на Марсі позначається буквально у всьому. Навіть одяг марсіан покликаний відображати ступінь впливовості і компетентності свого власника. Поліцейські, солдати, бізнесмени, вчені, водії таксі, техніки, начальники – всі вони носять форму або хоча б капелюхи, які вказують на те, що ви маєте справу з людиною особливою, наділеною певною владою і правами. Вони не читають таких журналів, як «Психологія сьогодні», «Я сам» або «Люди». Їх приваблюють більшою частиною позадомашні види діяльності – полювання, риболовля, автогонки. Вони цікавляться новинами, погодою, спортом, а любовні романи і книги типу «Допоможи собі сам» для них просто не існують. Їх інтереси зосереджені на предметах, речах, аж ніяк не на людях і їхніх почуттях. І в наші дні на землі, поки жінки мріють про кохання, думки чоловіків займають потужні автомобілі, комп'ютери, що працюють з неправдоподібною швидкістю, технічні новинки і передові технології. Їх турбують речі, здатні допомогти їм у досягненні тих чи інших результатів у вираженні їх влади. Досягти результату вкрай важливо для марсіанина. Для нього це спосіб довести, що він дечого коштує, і це приносить йому моральне задоволення. Однак він відчуває його лише в тому випадку, якщо домігся бажаних результатів власними силами, а не з чієюсь допомогою. Марсіани пишаються тим, що роблять все самі. Подібне самоврядування є для них символом ділових якостей, влади, здатності перемагати. Розібравши в цих характерних рисах марсіан, жінки зможуть зрозуміти, чому чоловіки так не люблять, коли їх поправляють або підказують, що їм слід робити. Дати чоловікові непрохану пораду – все одно, що поставити під сумнів його здатність вирішувати і діяти самому. Тому-то вони і сприймають втручання настільки болісно. Їм дуже важливо усвідомлювати, що вони можуть завжди з усім впоратися самі. Отже, марсіанин вирішує свої проблеми сам, тому він лише в рідкісних випадках говорить про них. Хіба що коли знадобиться рада більш досвідченої людини. Він розмірковує так. «Навіщо підключати ще когось, якщо я можу впоратися своїми силами?» І тримає свої проблеми при собі, якщо тільки не виявляється змушений вдатися до будь-чієї допомоги, щоб знайти вирішення питання. Просити про допомогу, коли ти можеш зробити все сам, рівнозначно визнанню власної неспроможності. Однак в разі, якщо йому дійсно потрібна допомога, попросити про неї означає проявити мудрість. Тоді чоловік вибирає кого-небудь, до кого ставиться з повагою і заводить розмову про свою проблему. На Марсі подібна розмова розцінюється як запрошення до участі, прохання дати пораду. Будь-який марсіанин вважає за честь, коли йому надається така можливість. Він тут же вдягає свій знаменитий капелюх з написом «Містер, вирішує всі проблеми», слухає деякий час, потім видає порцію найцінніших порад. Ця марсіанська звичка є однією з причин, які змушують чоловіків інстинктивно пропонувати рішення, коли жінки починають розмову про свої проблеми. У той же час жінка наївно думає, що просто висловлює в свої прикрощі та пов'язані з ними почуття. Чоловік помилково сприймає це як прохання допомогти розібратися, дати пораду. І ось він уже увінчав себе своїм чудовим капелюхом і почав видавати пораду за порадою. Таким чином він виявляє подрузі свою любов або намагається допомогти. Він хоче полегшити їй життя, вирішивши її проблеми. Хоче бути корисним їй. Він відчуває, що його цінують, що він гідний її любові, коли його якості і здатності використовуються для вирішення її проблем. Але ось рішення вже запропоновано, а вона продовжує нарікати. І з кожною хвилиною чоловікові стає все важче слухати, тому що його порада відкинута, і він відчуває себе все більш марним. Йому і в голову не приходить, що потрібно просто вислухати її, вислухати з інтересом і співчуттям. Адже це саме та підтримка, яка їй потрібна. А він же не знає, що на Венері, якщо тобі розповідають про якусь проблему, це зовсім не означає, що у тебе просять поради або рішення. Життя на Венері. Самовідчуття жінки визначається її почуттями і якістю її взаємин з іншими. Для венеріанок існують інші цінності. Для них понад усе – любов, спілкування, краса, світ людських відносин. У них йде маса часу на турботу, підтримку та допомогу один одному. Їх самовідчуття визначається їхніми почуттями і якістю взаємин. Саме у контактах з іншими, в можливості ділитися власними почуттями і переживаннями і розділяти чужі радощі й прикрощі, вони реалізують себе. Пріоритет цих цінностей на Венері помітний у всьому. Венерянки почуться не стільки про те, щоб автостради були краще, а будівлі вище – скільки про те, що в житті були присутні гармонія, любов і взаємовиручка. Для них сердечні стосунки важливіше, ніж робота і високі технології. Їх світ чи не в усьому відрізняється від світу марсіан. На противагу останнім, венеріанки не носять форменного одягу, що вказує на професію або якесь особливе становище свого власника. Навпаки, одне із задоволень для них – одягатися кожен день по-різному, в залежності від настрою. Їм дуже важливо висловлювати себе, особливо свої почуття. Вони навіть можуть перевдягатися по кілька разів на день. Стільки, скільки разів змінюється їх настрій. Спілкування має для венеріанок першорядне значення. Ділитися своїми почуттями і переживаннями для них куди важливіше, ніж домагатися успіху або досягати високих результатів. Вони реалізують себе в розмові, відносинах з іншими, відчуваючи при цьому почуття величезного задоволення. Чоловікові важко зрозуміти все це. Але нехай він згадає, які емоції охоплюють його, коли йому вдається виграти гонку, забити гол, вирішити будь-яку проблему. І Йому стане ясніше, що відчуває жінка, спілкуючись із собі подібними, співчуваючи, співпереживаючи і купаючись в співчутті і співпереживанні інших. Чоловіки за своєю природою орієнтовані, так би мовити, на забивання голів, тоді як жінки – на людські стосунки – Головна справа їхнього життя – любов, доброта, турбота. Двоє марсіан, домовляючись пообідати разом, роблять це для того, щоб обговорити якісь справи або проблеми. Крім того, похід в ресторан для них найбільш простий і практичний спосіб підкріпитися. Ніяких тобі магазинів, ніякого готування, миття посуду. Для двох венеріанок зустріч за обідом – це можливість поспілкуватися, підтримати існуючі між ними відносини, відчути підтримку подруги і висловити їй свою. Жіночі розмови в ресторані часто не менш інтимні і відверті, ніж розмова між лікарем і пацієнтом. На Венері все вивчають психологією і мають щонайменше ступінь магістра в цій області. Головна сфера інтересів венеріанок – це розвиток особистості, духовне життя, все, що сприяє вже існуючому життю і виникненню новому – зростанню, заліковуванню усіляких ран, поліпшенню всього і вся. Їх планета покрита парками, садами, рясніє магазинами і ресторанами. У Венеріанок вельми сильна інтуїція. Вони століттями розвивали цю здатність, вгадуючи бажання і потреби інших. Вони пишаються тим, що вміють бути чуйними, вловлювати які почуття відчуває людина і що їй потрібно. Запропонувати допомогу і сприянню перш ніж про них попросять – це на Венері найяскравіший прояв любові. Оскільки венеріанка набагато менш марсіанина стурбована тим, щоб довести всьому світу свою компетентність, її очах пропозицію допомоги аж ніяк не є образливою, а прохання про допомогу – ознакою слабкості і неспроможності. Однак чоловік в подібній ситуації цілком може образитися, тому що для нього порада, яку дає жінка, рівносильно висловлюванню недовіри до його власних можливостей. А жінка й гадки не має, до якої міри болісно сприймає її втручання чоловік. Для неї буча готовність допомогти – ще одна пір'їнка на її капелюшку. Раз запропонували допомогу, значить її люблять, піклуються про неї, а це завжди додає бадьорості і впевненості в собі. Але така ж пропозиція, адресована чоловікові, змушує його відчути себе тюхтієм і невігласом, слабким і, можливо, навіть нелюбом. На Венері поради й пропозиції про допомогу розглядаються як прояв турботи. Венеріанки твердо переконані, якщо щось робиться, це щось завжди можна зробити краще. Бажання поліпшити, вдосконалити все, що тільки можливо, становить невід'ємну частину їх натури. І якщо вже ви не байдужі жінці, вона неодмінно вкаже вам, що саме слід поліпшити, а заодно й дасть пораду, як це зробити. Поради і конструктивна критика – це прояв любові. На Марсі все інакше. Марсіани в набагато більшій мірі орієнтовані на рішення. І якщо щось робиться, тобто працює, їх девіз незмінний. Стояти осторонь, нічого не міняти. Інстинкт підказує їм – працює і нехай працює далі. Поки не зламалося, нема чого виправляти. Така їх психологія. Ось і виходить, що коли жінка намагається змінити чоловіка на краще, у нього складається враження, що його намагаються виправити, як ніби з ним щось не в порядку. Вона ж не розуміє, що її спроби проявити любов і турботу можуть його принизити. Адже, на думку жінки, вона намагається допомогти йому досягти більш високих результатів. Утримуватися від порад. Не знаючи цю особливість чоловічої натури, жінка легко може абсолютно мимоволі і ненавмисно зачепити й образити людину, яку дуже любить. Ось один приклад. Том і Мері вирушили на вечірку. Машину вів Том. Після того, як вони хвилин 20 прокрутилися в малознайомому кварталі серед одних і тих же будинків, Мері зрозуміла, що Том збився зі шляху і в кінці кінців порадила йому звернутися до кого-небудь за допомогою. Том відразу якось вийшов із себе. Замовк. До місця, хоча й з запізненням, вони все ж дісталися, але протягом усього вечора натягнутість між ними не зникала. Мері було не через що так переживає її чоловік. Адже вона, даючи йому пораду, хотіла лише сказати «Я люблю тебе, не хочу, щоб ти засмучувався, і тому пропоную тобі свою допомогу». А ось що почув він. «Я не вірю, що ти зумієш сам вибратися звідси. Ти безпорадна та безглузде створіння». Нічого не знаючи про те, яке життя на Марсі, Мері не могла зрозуміти, наскільки важливо для Тома забити свій гол без сторонньої допомоги. Дати марсіанину пораду, про яку він не просив, означає нанести йому найжорстокішу образу. Як нам вдалося з'ясувати, марсіанин ніколи не поткнеться до іншого з непроханими порадами. Шанобливе ставлення до ближнього виражається тим, що його завжди і незмінно, як щось само собою зрозуміле, вважають здатним самому розібратися зі своїми проблемами, якщо тільки він сам не попросить про допомогу. Мері і в голову не приходило, що коли Том заблукав і почав кружляти навколо одного й того ж будинку, їй випала особлива дуже специфічна можливість висловити йому свою любов і підтримку. У цей момент Том виявився особливо вразливим і як ніколи потребував того, щоб відчути себе коханим. Належним кроком з її боку було б якраз утриматися від порад. Для нього це стало б тим же самим, що для неї отримати від чоловіка розкішний букет квітів або теплий, сповнений ніжності лист. Дізнавшись про природу марсіани-венеріанок, Мері навчилася тому, як слід поводитися, щоб висловити Тому свою підтримку в скрутні для нього моменти життя. Наступного разу, коли вони знову збилися зі шляху, замість того, щоб намагатися допомогти чоловікові порадою, вона втримала, вже виривавшися з губ слова, зробила глибокий вдих і зосередилася на тому, скільки зусиль він докладає, щоб скоріше вивести улюблену дружину з незнайомого місця. І Том високо оцінив її мовчазну підтримку, її віру в нього. Взагалі, коли жінка починає давати чоловікові поради, про які він не просив, або намагається допомогти йому, вона навіть не уявляє собі, яким докором, яким виразом нелюбові це може йому здаватися. Взагалі, коли жінка починає давати чоловікові поради, яких він не просив, вона навіть не уявляє собі, яким жорстоким ударом, яким виразом нелюбові вони можуть прозвучати для нього. Вона то якраз намагається допомогти, хоче висловити йому свою любов, а він відчуває себе зачепленим, скривдженим. А тому і реакція його може виявитися досить бурхливою, особливо якщо в дитинстві його часто лаяли, або якщо при ньому мати пиляла батька. Для багатьох чоловіків вкрай важливо довести, що вони самі здатні забивати голи, навіть якщо мова йде про таку дрібницю, як повести дружину в ресторан або на вечірку. Більше того, за дивною іронією долі, найчастіше вони виявляються куди більш чутливими саме до подібних дрібниць, ніж до речей набагато серйозніших. Почуття чоловіка можна сформулювати приблизно так. Якщо вона не довіряє мені навіть в такій дріб'язковій справі, як дорулити до ресторану, якої довіри мені чекати в дійсно важливих справах? Так само, як їх марсіанські предки, чоловіки пишаються власною компетентністю, особливо в тому, що стосується ремонту різної техніки, добування квитків і вирішення різних проблем. У такі моменти їм потрібні не поради, не пиляння, а доброзичлива терплячість. Навчитися слухати. Так само йде справа і з чоловіками. Чоловік, котрий розуміє, що має справу з істотою зовсім іншого складу, може все зіпсувати якраз тоді, коли хоче й намагається допомогти. Чоловікам слід пам'ятати, що жінки, кажучи про свої проблеми, далеко не завжди роблять це для того, щоб їм підказали рішення – Швидше такі розмови потрібні їм, щоб відчути близькість і підтримку. Часто буває, що жінка просто хоче розповісти, як у неї пройшов день, поділитися своїми почуттями, а чоловік, щиро бажаючи допомогти, перебиває її, видаючи рішення за рішенням. І абсолютно не розуміє, чому вона висловлює своє невдоволення. Наприклад, Мері приходить з роботи після виснажливого трудового дня. Їй необхідно поділитися з чоловіком своїми думками і почуттями. «Мені просто дихати нічим від всіх цих справ», – каже вона. «Зовсім не залишається часу для себе». А Том відповідає, «Тобі треба кинути цю роботу. Абсолютно ні до чого так гарувати. Знайди собі що-небудь до душі». «Але мені подобається моя робота», – заперечує Мері. «Просто вони хочуть, щоб я все робила миттєво. Сказали, і через хвилину все готово». «А ти не звертай уваги», – радить Том. «Навіщо намагатися стрибати вище голови? Що можеш, ти роби!» «Я не можу не звертати уваги!» – вигукує Мері. «А в результаті я абсолютно забула, що сьогодні треба подзвонити Тітці. Просто жах якийсь!» «Не переживай!» – намагається він її заспокоїти. «Вона зрозуміє, що ти була зайнята!» «А ти знаєш, які у неї зараз неприємності?» – стоїть на своєму Мері. «Вона дуже потребує мене!» Ти просто приймаєш все занадто близько до серця. Чоловік починає втрачати терпіння. Живеш з відчуттям, що все на світі погано. Ну не все і не завжди, роздратовано огризається дружина. А ти навіть не можеш вислухати мене. Але ж я слухаю, Том вже закипає і Мері це відчуває. Який сенс взагалі з тобою розмовляти, кидає вона і відвертається. В результаті Мері відчула себе ще більш нещасною, ніж коли завела цю розмову, сподіваючись на підтримку і участь чоловіка. Та й Тому було не краще. Він хотів допомогти і не розумів, що він зробив не так. А вся справа в тому, що не спрацювала його тактика, пропозиція рішень. Нічого не знаючи про життя на Венері, Том не розумів, наскільки важливо було просто вислухати дружину, замість того, щоб сходу пропонувати рішення. Своїми порадами він тільки все зіпсував. Справа в тому, що венеріанки ніколи не приймаються підказувати рішення, коли людина говорить. Шанобливе ставлення до співрозмовниці вимагає вислухати її і співчутливо, чесно намагаючись зрозуміти і розділити її хвилювання. Том не уявляв собі, що якби він просто вислухав свою дружину, це принесло б їй величезне полегшення і відчуття життєвого комфорту. Дізнавшись, яка природа венеріанок – і наскільки їм необхідно виговоритися, він поступово навчився слухати. Тепер, коли Мері повертається додому втомлена і засмучена, їхні розмови носять зовсім інший, приблизно такий характер. «Мені просто дихати нічим від всіх цих справ», – каже Мері. «Зовсім не залишається часу для себе». Том робить глибокий вдих, розслабляється на видиху і відповідає. Хм, «Схоже, у тебе сьогодні був важкий день». «Вони хочуть, щоб я все робила миттєво». «Сказали, і через хвилину все готово», – продовжує Мері. «Просто не знаю, як бути». Гм. Хм... після деякої паузи відгукується чоловік. «Я навіть забула подзвонити Тітці», – журиться дружина. Том піднімає брову. «Та що ти говориш?» «Але ж саме зараз я їй так потрібна», – зітхає Мері. «Мені так незручно перед нею». «Яка ж ти у мене добра», – відповідає Том. «Іди сюди, Люба». Він обіймає дружину, і вона з глибоким зітханням полегшення кладе голову йому на плече. «Я так люблю з тобою розмовляти», – вимовляє вона через деякий час. «Мені так добре з тобою. Спасибі, що дав мені виговоритися. Одразу стало легше». Ця розмова благотворна вплинула не тільки на Мері, але й на Тома. Він просто був уражений, дізнавшись, наскільки щасливішою стала відчувати себе його дружина з тих пір, як він нарешті навчився слухати. Познайомившись з відмінностями в психології чоловіків і жінок, обидва вони стали мудрішими. Для Тома ця нова мудрість полягала в тому, щоб вислуховувати, не пропонуючи рішень. Для мері не втручатися і приймати ситуацію, що склалася такою, яка вона є, приборкуючи своє бажання дати непрохану пораду або почати пиляти. Підсумовуючи все вище сказане, можна сформулювати дві найбільш здійснюючіся нами помилки. Перше. Чоловік намагається привести до тями засмучену жінку, стаючи містером вирішує всі проблеми і пропонуючи їй різні варіанти рішень, що боляче б'є по його почуттях. Друге. Жінка прагне змінити поведінку чоловіка, який допустив помилку, беручи на себе роль комітету здосконалення на дому і беручись радити і пиляти. На захист містера вирішувати всі проблеми і комітету вдосконалення на дому. Відзначаючи ці дві головні помилки, я тим не менш далекий від того, щоб однозначно розкритикувати містера вирішую всі проблеми» і комітет вдосконалення на дому. Як перший, так і другий мають безліч позитивних якостей. Єдине, чим обидва грішать, це невмінням обрати підходящий момент і відповідну тактику. Жінка високо цінує містера вирішую всі проблеми», але тільки не тоді, коли вона засмучена або він ліза зі своїми вказівками і рекомендаціями. Чоловікам слід пам'ятати, коли засмучена жінка приймається розповідати про свої проблеми, не варто і намагатися пропонувати їй ніяких рішень. Її просто потрібно виговоритися, відчути, що її слухають, і поступово вона сама візьме себе в руки. Їй зовсім не потрібно, щоб ви тут же кидалися в атаку на причину її засмучення. Коли реакція нашого партнера не відповідає нашим очікуванням, можливо, це значить, що ми невдало вибрали момент і тактику. Чоловік, в свою чергу, високо цінує комітет вдосконалення на дому, але лише в тому випадку, коли потребує його допомоги і сам просить про неї. Жінкам слід пам'ятати. Непрохана порада та пиляння, особливо якщо чоловік дійсно зробив щось не так, дають йому відчуття того, що його не люблять, що його тримають під ковпаком. Замість того, щоб приставати з порадами, потрібно прийняти ситуацію такою, якою вона є – для нього така ваша позиція набагато важливіше, щоб самому зробити висновки із зробленої помилки. Коли чоловік відчуває, що жінка приймає його з усіма його плюсами і мінусами і не намагається вдосконалити, він набагато більше схильний шукати у неї підтримки і поради. Якщо ми постараємося зрозуміти існуючі між нами відмінності, то нам буде легше не зачіпати словом і справою свого партнера і вести себе так, щоб він відчував нашу підтримку. Потрібно визнати, що коли його реакція не відповідає нашим очікуванням, можливо, це значить, що ми невдало вибрали момент і тактику. Давайте розберемося в цьому детальніше. Коли жінка відкидає рішення, пропоноване чоловіком. Коли жінка відкидає рішення, пропоноване чоловіком, він відчуває, що його компетенція поставлена під сумнів. В результаті, відчуття, що йому не довіряють, його не цінують, що їй на нього взагалі наплювати. І цілком зрозуміло, що ступінь його готовності прислухатися до слів своєї половинки йде на спад. Однак згадавши, що всі жінки-вихідці з Венери, чоловік в подібні моменти здатний зрозуміти причину жорстокості представниці прекрасної статі. Поміркувавши, він прийде до висновку, що швидше за все намагався нав'язати її рішення, в той час, якій були потрібні його увага і співчуття. Ось кілька прикладів фраз, вимовивши, які чоловік сам того не бажаючи, може зачепити почуття жінки або запропонувати рішення, якого вона не потребує. Спробуйте самі зрозуміти, що саме в них може її образити. Тобі не слід було б приймати все так близько до серця. Але ж я говорив зовсім інше. Ну, все це не так вже й важливо. Добре, вибач, проїхали цю тему добре? А ти б взяла та й зробила те, що говориш Але ж ми з тобою розмовляємо Тобі зовсім немає на що ображатися Я мав на увазі зовсім не це Ну так що ти хочеш мені сказати? Немає чого тобі так засмучуватися Як ти можеш так говорити? Минулого тижня я пробув з тобою цілий день Адже все було так добре Ну добре, тоді просто забудь про це Добре, добре, я приведу в порядок двір Ти щаслива? Так, я поступаюсь, ось так, і тобі теж слід було б. Послухай, тут ми нічого не можемо вдіяти. Якщо ти збираєшся лити сльози з приводу того, що тобі доведеться робити це, тоді не роби. Чому ти дозволяєш їм так поводитися з тобою? Візьми та наплюй на них. Якщо тобі зі мною погано, тоді давай розлучимося. Добре, тоді сьогоднішнього дня займайся цим сама. Сьогоднішнього дня цим буду займатися я. Зрозуміло мені не наплювати на тебе, це ж просто смішно. Ти можеш нарешті пояснити, в чому власне справа? Все, що нам слід зробити, це… Це ще не все, що сталося. Кожна з цих фраз якби принижує, знецінює ті почуття, які в даний момент відчуває жінка. Позбавляє важливості причини її засмучення. Або пропонує рішення, мета якого – одним махом перетворити її негативні емоції в позитивні. Перший крок, який може зробити чоловік, щоб відступити від звичної схеми розвитку подій – просто утриматися від коментарів, подібних наведеним вище. Докладніше на цій темі ми зупинимося в розділі п'ятому. І крок цей – навчитися просто слухати, не роблячи ніяких зауважень, які могли б здатися образливими. Дуже важливий крок, хоча може бути, ви поки так не думаєте. Ясно розуміючи, що жінка протестує не проти пропонованого рішення, а проти невдалого вибору моменту і тактики, чоловік не стане приймати її реакцію на свій особистий рахунок, і йому буде набагато легше розрядити обстановку. Навчившись слухати, він мало-помалу почне відчувати, що жінка високо цінує його участь. Коли чоловік відкидає втручання комітету досконалення на дому. Коли чоловік... Відкидає пораду або пропозицію жінки, їй здається, що йому немає діла ні до неї самої, ні до її потреб. І цілком зрозуміло, що в результаті, що не відчуваючи його підтримки, вона зовсім перестає йому довіряти. Однак згадавши, що всі чоловіки походять з Марсу, жінка в подібні моменти здатна зрозуміти причини його впертості. Поміркувавши, вона здогадається, що, можливо, не стільки допомогла йому своїм питанням або підказкою, скільки взагалі-то зробила спробу нав'язати непрохану пораду або пиляти. Наведу кілька прикладів фраз, які в устах жінки можуть викликати роздратування чоловіка, хоча вона, швидше за все, вимовляла їх зовсім з іншими намірами. Допомогти порадою або м'яко дорікнути. Вивчаючи даний список, пам'ятайте – ці, здавалося б, нешкідливі дрібниці можуть привести до того, що між вами і вашим партнером виростуть високі стіни взаємонепорозуміння і образ. У деяких з цих фраз криється порада або критика. Спробуйте самі зрозуміти, чому вони можуть викликати у вашого партнера відчуття, що він перебуває під ковпаком. Та як тобі тільки в голову прийшло купувати ще один, адже в тебе він вже є? Ти так і не витер тарілки. Тепер на них залишиться плями. По-моєму, у тебе дуже відросло волосся? Он там є місце для парковки, поверни туди. Тобі хочеться проводити час зі своїми друзями, а зі мною? Тобі не слід було б так багато працювати, візьми вихідний. Не клади це туди, воно загубиться. Краще б ти викликав слюсаря, він краще з цим розбереться. Чому нам доводиться чекати, коли звільниться який набудь столик? Ти що, не замовив столик заздалегідь? Тобі слід було б проводити більше часу з дітьми. Вони сумують за тобою. У твоєму кабінеті, як і раніше, повний бардак. Як тільки ти можеш там працювати? Коли ти нарешті приведеш його в порядок? Ти знову забув принести це додому. Може, тобі варто покласти його в яке-небудь таке місце, щоб ти згадав і захопив його? Ти занадто швидко гониш. Зменш швидкість. А то, чого доброго, тебе оштрафують». Наступного разу, коли ми зберемося в кіно, потрібно буде перш погортати огляд нових фільмів. Я не знаю, де ти був. Мається на увазі, ти міг би й зателефонувати. Хтось випив сік з пляшки. Не бери їжу руками, ти подаєш поганий приклад. Ці чіпси надто жирні, це шкідливо для твого серця. У тебе зовсім не залишається часу для себе. «Ти повинен був попередити мене раніше. Я ж не можу ось так кинути все і піти обідати з тобою. Ця сорочка не підходить до цих штанів». «Біл уже три рази дзвонив. Коли ти нарешті йому передзвониш?» «У твоєму ящику з інструментами чорт ногу зломить. Я нічого не можу в ньому знайти. Привів би ти його в порядок». Коли жінка не знає, як їй прямо попросити чоловіка про підтримку або тактовно повідомити про свою незгоду з його думкою – Цілком можливо, що її спроби зробити це виглядають як непрохані поради або пиляння. Пізніше ми вивчимо цю тему глибше. Перший і дуже важливий крок у цьому плані – навчитися приймати речі такими, якими вони є, і висловлювати свою думку, не впадаючи в повчальний або критичний тон. Чоловік не проти змінити щось на краще, якщо його не тикують носом в проблему, а надають можливість розв'язати цю проблему самостійно. Ясно розуміючи, що чоловік протестує не проти її запитів і потреб, а проти невірного тону, якими вони викладаються. Жінка не стане приймати його реакцію на свій рахунок, а постарається знайти, менш зачіпаючи його гідність, спосіб повідомити про них. мало помалу, вона зрозуміє, що чоловік і сам не проти змінити щось на краще, але тільки в тому випадку, якщо його, так би мовити, не тикають носом в саму проблему, а надають можливість розв'язати цю проблему самостійно. Якщо ви жінка, то я пропоную вам цього вже тижня почати практикуватися в утриманні від непроханих порад і пиляння. Чоловіки, які є й будуть у вашому житті, не тільки належним чином оціняться, але й самі стануть ставитися до вас з великою увагою і відповідальністю. І якщо ви чоловік, то я пропоную вам вже цього тижня почати практикуватися в мистецтві слухати – Незалежно від того, про що говорить жінка, намагаючись поставитися до її проблем з розумінням і повагою. Навчіться прикушувати язик всякий раз, коли вам захочеться запропонувати її рішення або змінити знак її емоцій з негативного на позитивний. І ви просто здивуєтеся, виявивши, до якої міри вона цінує вас. Глава третя. Чоловік йде до своєї печери, а жінці потрібно виговоритися. Одна з найважливіших відмінностей між чоловіками і жінками полягає в манері поведінки в стресових ситуаціях. Чоловікам властиво замикатися в собі, щоб поодинці переварити проблему і пов'язані з нею переживання, тоді як жінок прямо-таки захльостують емоції. У такі хвилини, щоб взяти себе в руки, чоловікам і жінкам потрібні зовсім різні речі. Чоловікові стає легше, коли він приймається за вирішення проблеми, а жінці, коли вона говорить про неї. Нерозуміння і неприйняття цих відмінностей створює непотрібні терття в наших взаєминах. Давайте розберемо один цілком звичайний приклад. Том прийшов додому. Йому необхідно зняти напругу, розслабитися. Він хоче сісти і спокійно почитати газету. День видався важкий, деякі проблеми залишилися невирішеними, і Тому потрібно відволіктися і забути про них. У Мері, його дружини, день теж видався не з легких. Їй також хочеться розслабитися – Однак для неї полегшення полягає в тому, щоб виговоритися, не пропустивши жодної з проблем цього дня. І ось між подружжям виникає напруженість. Вона посилюється, зростає і в кінці кінців виливається у взаємні роздратування і образу. Том думає про себе, що Мері дуже багато базікає, а Мері в той самий час здається, що чоловік ігнорує її. Плодом такого взаємонепорозуміння стає відчуження, віддалення подружжя. Напевно, вам добре знайома така ситуація, в якій, слід зауважити, чоловік і жінка вартують один одного. Це проблема не тільки Тома і Мері. З нею стикаються практично всі. А її рішення для Тома і Мері залежить не тільки від того, наскільки вони дорогі один одному, але також і від того, до якої міри кожен з них здатний зрозуміти представника протилежної статі. Не розуміючи, що жінці, щоб скинути з себе проблему, дійсно необхідно поговорити про неї, Том так і буде вважати, що його дружина занадто багато базікає. А Мері, не знаючи, що Том взявся за газету з метою трохи прийти в себе, буде думати, що чоловік її ігнорує і нехтує нею. І постарається втягнути його в розмову, в той час як йому цього зовсім не хочеться. Описану проблему можна вирішити, перш за все розібравшись в тому, наскільки не схоже поводяться чоловіки і жінки в стресових ситуаціях. Давайте ще раз поглянемо на життя на Марсі і Венері і постараємося зробити деякі висновки. Марсіани і венеріанки перед обличчям стресу. Марсіанин, зіткнувшись з проблемою, усамітнюється в своїй печері і там, на самоті, обмірковує її, поки не знайде рішення. Коли щось трапляється у марсіанина, він ніколи не говорить про причини свого засмучення або занепокоєння. І ні за що не стане чіплятися з цією темою до іншого марсіанина. Хіба тільки відчує, що без допомоги друга йому своїх проблем не вирішити? Марсіанин стає мовчазний і видаляється в свою особисту печеру, щоб на самоті обдумати все як слід і постаратися відшукати рішення. А знайшовши його, відчуває таке величезне полегшення і знову входить з печери. Якщо ж йому не вдається знайти рішення, він починає чимось займатися, щоб відволіктися від турбот, наприклад, береться за газету або сідає пограти в карти. Відключивши таким чином свій мозок від гризючої його проблеми, він поступово розслабляється і приходить до тями. Чим сильніше стрес, тим дієвіше проти отруту йому потрібно. І ось марсіанин сідає за кермо своєї машини і мчить стрімголов. голов. Все одно куди? Бере участь в конкурсах і змаганнях, дереться на гірські вершини. Венеріанки, зіткнувшись з проблемою, збираються разом і вголос обговорюють причину своїх хвилювань. Коли щось трапляється у венеріанок, вони приходять до кого-небудь, хто користується їх довірою, і розповідає про свою проблему з величезною кількістю подробиць. Поділившись з близькою людиною, переповнюючими її емоціями, венеріанка відчуває полегшення і заспокоюється. На Венері поділитися своїми турботами з ближнім означає знак любові і довіри, і ніхто не подивиться на це косо. Венеріанки не соромляться своїх проблем. Для них важливо не демонструвати свої, так би мовити, бійцівські якості, а любити відчувати себе коханими. Вони відкрито діляться своїми почуттями, чи йде мова про радість, біду, війчай або втому. Венеріанці добре, коли у неї є друзі, близькі люди, які люблять її і з якими вона може поділитися своїми почуттями і проблемами. Марсіани нові добре, коли він може сам вирішити свої проблеми, попередньо обдумавши їх в своїй печері. Такими вони були колись, живучи на своїх рідних планетах. Такі вони й тепер. Йому краще одному у своїй печері. Опинившись в стресовій ситуації, чоловіку самітнюється в печері свого розуму і зосереджується на вирішенні виниклої проблеми. А оскільки вона у нього, напевно, не єдина, то він зазвичай вибирає або найважчу з усіх, або вимагає найбільш термінового вирішення – і до такої міри концентрується на ній, що тимчасово відключається від всіх інших турботи обов'язків, відсуваючи їх на задній план. У такі моменти чоловік все більше віддаляється, стає забутькуватим, бездушним, до нього, що називається, не підступишся. Ось класичний приклад. Чоловік прийшов з роботи, дружина намагається розговорити його, але здається, що на спілкування з нею направлено відсотків 5 його думок, тоді як інші 95, раніше зайняті роботою. Він весь час десь там. Його мозок все ще перемелює проблему в надії відшукати рішення. Чим сильніший стрес, тим наполегливіша ця боротьба. У подібні хвилини чоловік просто не здатний подарувати жінці ту увагу, ті почуття, які вона безсумнівно заслужено отримує при звичайних умовах. Його мозок повністю зайнятий своєю боротьбою і не в силах відключитися. Коли же рішення нарешті знайдено, чоловік немов би оживає, виходить з печери. І ось він знову сповнений любові і уваги. А якщо рішення все ще не приходить, тоді він надовго застрягає в печері. Щоб відволіктися, чоловік хапається за проблеми подрібніше, читає колонки новин в газеті, дивиться телевізор, ганяє на машині, йде в спортзал, на футбольний матч, грає в баскетбол і так далі. Виклик, укладений в кожному з цих видів діяльності, мало-помалу притягує до них все більший відсоток думок, відриваючи їх від тих 95, що спочатку були зайняті роботою. І в кінці кінців чоловікові вдається вибратися з печери. А на наступний день він знову береться за невирішену проблему і вже набагато успішніше. Давайте розглянемо декілька прикладів детальніше. Щоб забути про свої проблеми, Джим зазвичай приймається читати газети. Читаючи, він відволікається від турбот, які обтяжили його протягом дня. Ті 5% його мозку, які не зайняті роботою, почали усвідомлювати проблеми зовнішнього світу, виробляти думку щодо них і шукати рішення. Поступово весь мозок перемикається на ці, так би мовити, чужі проблеми, відволікаючись від своїх власних. Таким чином відбувається перехід від сфокусованості на особистих проблемах до стану зайнятості численними питаннями зовнішнього світу, за які, взагалі-то кажучи, Джим не несе прямої відповідальності. Цей процес звільняє його мозок від чіпляючихся за нього проблем, даючи можливість знову присвятити свою увагу дружині й родині. Том, щоб відволіктися, дивиться футбол. Цим він позбавляє свій мозок від необхідності вирішувати власні проблеми, перемикаючи його на інтереси своєї улюбленої команди. Кожен матч – це рішення, незалежно від його результату. Коли улюблена команда виграє, Том також переживає відчуття перемоги. Коли програє, це і його програш. Однак в будь-якому випадку мозок чоловіка виривається з лищат, які мучили його реальними проблемами. Для Тома, як і для багатьох інших чоловіків, розслаблення неминуче настає після спортивного змагання, читання новин в газеті або перегляду фільму приносить звільнення від напруги, що переживається в реальному житті. Як реагують жінки на відступ в печеру? Забравшись в горизвісну печеру, чоловік без сили приділити своїй партнерці повноцінну увагу, якої вона заслуговує. І в такі хвилини їй природно стає важко з ним, оскільки вона не знає, в якому стані він знаходиться. Почни він, прийшовши додому, говорити з нею про всі проблеми, що його мучать, це знайшло б куди більш співчутливий відгук в її душі. А він замість цього мовчить, і їй починає здаватися, що вона перестала грати будь-яку роль в його житті. Вона бачить, що з ним щось не так, але робить невірний висновок. Раз не бажає розмовляти, значить йому на мене начхати. Жінки, як правило, не розуміють, що це просто марсіанський спосіб долати стреси. Вони чекають, що чоловік почне виливати все, що у нього на душі, і говорити про всі свої проблеми точно так само, як це роблять венеріанки. А він зібрався в печеру і не бажає виходити. Обклався газетами або зовсім вийшов з дому, скажімо, пограти в баскетбол. І у жінки наростає образа. Очікувати, що чоловік, що засів в печері, раптом розкриє двері вам назустріч і прийметься обсипати вас знаками уваги і любові, настільки ж нереально, як і сподіватися, що засмучена жінка миттєво заспокоїться і почне міркувати розсудливо. Було помилкою вважати, що у чоловіка завжди на думці одна тільки любов, і точно так само помилкою буде вважати, що почуття жінки завжди підкоряються розуму і логіці. Марсіани, забираючись глиб печери, зазвичай забувають про те, що їхні друзі та близькі також можуть мати свої проблеми. Верх бере інстинкт, який підказує, що перш ніж піклуватися про інших, слід подбати про самого себе. А жінка, бачачи таку позицію чоловіка, зрозуміло відчуває себе ображеною. І пішло-поїхало. Вона може зажадати належної її уваги таким воєвничим тоном, що здається ось-ось вчепиться у волосся цього товстошкірого байдужого петька, щоб відстояти свої права. Але якщо вона згадає, що всі чоловіки